Hej lyssnare, det här är Johannes Finlaugsson som kommer in innan vinjetten för att göra lite reklam för kommande stupgig Torsdagen den 3 oktober klockan 20.00 så är jag på Mejeriet i Lund en kväll med andra komiker som är väldigt roliga och har roliga podcasts Så kom gärna dit om ni hinner höra detta innan torsdag kväll 20.00 den 3 oktober Veckan därefter, onsdag den 9 oktober, så stupper jag på Oslipat på Catalini Uppsala, det är en tankesmediens special. Och torsdag den 10 oktober, stupper jag på Oslipat Debaixer Medis i Stockholm. Bara börjar 20.00 tror jag. Det kommer bli roliga kvällar, allt det här. Så kom på så mycket du kan. Nu är det dags för eh, Hasse Avo att prata lite om palmemordet. Men först, vignett! Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Det unika med mordet på Olof Palme är att det inte har klarats upp. Vem eller de som genomförde mordet har inte gripits och straffats. Det är det något ståttram i stan eller någon? Ja, de har skjutit en stackare. Jag tror att tunnelgatan trev är det. Polisen från 25-40 års ålder med mörk på långa När det gäller utredningen var den till en början eh, undermålig. Spaningsledaren Hans Holmer misstänkte i stort sett varenda kurd i Stockholm. Christer Pettersson. polis, högerextrema EAP, 3 år kostasjerörelsen, sja italienska P2-logen, finska kroppsbyggare och en och annan ensam gång. Jag har alltså inte nöd att få palmer som var svensk statsminister. Jag hade inget som jag sa när jag var där. Nu ska vi ut på röva, trodde jag. Vi ut och röva. Hejsan lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av podden, en podcast om palmemordet. Jag heter som vanligt Johannes Finlaugsson, ni får gärna följa mig på Twitter, där heter jag @yuhabed. Och idag så sitter jag på Strix Television och pratar med en gäst som heter Hassar Tjena, Hej. hur är läget? Det är ganska bra faktiskt Ja. Detta är inte första gången vi träffas faktiskt Nej, du har berättat det <laughs> Det var ju i eh, eh, tv-programmet Grillad, ja, just det. där du var med som vän till Robert Arkberg, och jag eh, var med och skrev mm. Kanske det mest utskällda tv-programmet de senaste decennierna, känns det som. Men ja. jag tyckte att vårt avsnitt, blev, eh, Robert Aschberg-avsnitt, blev väldigt bra. Jag hade väldigt roligt. Ja. Det var väldigt kul att vara med där. Vi flög in, det var jag och någonting som flög in från Stockholm. Ja, Jart Wilkinge. Ja, då när Hjärt och robot kom med helikopter. Ja, för de just var ute och promenerade. De skulle gå från ysta till Haparanda. Precis. Och sen så körde vi grillat. Jag hade, jag hade ju bara sett den amerikanska versionen då ja. på, på nätet. Jag hade själv blivit tillfrågad om jag ville vara med. Mm. Alltså som offent. Ja, just... Och då jag, jag tänkte jag, mm. nej, fan jag vill inte sitta och bli mobbad en timme. Ja. <laughs> kul det är. Men att vara med och mobba robban tycker jag var roligt. Så att jag, jag tyckte det är ganska bra. Ja. Ja. Du blev också förvisso sammanknippad med ett rykte som annars... En annan tv kanske har mest fördryts då när, när du påstods. Var av och känd från glasbordsryktet. Just det. Det blev jag lite förvånad över. För jag har ju hört det ryktet också. Då har det har inte handlat om mig. Det kanske, det kanske inte handlar om mig. Men när man pratar med mig som är man lite så ensynsfull. Byter, så byter man liksom. byter man till en annan tv-man. Ja just det. Men det är ju roligt att alla byter tillsammans. Ja. Då. Men det är ju väldigt smalt. Det är inte alla som känner till det riktigt. Och jag tror publiken skrattar nog inte så mycket åt det skämtet. Men ja. både du och Robert skrattar så gott som mm. behövs det i klippningen. ja. ja. Så ni får skylla er själva. <laughs> vi, vi får skylla oss själva för att vi känner till alla rykten branschen. alla ja. granschen. Ja. Vi ska, innan vi kommer in på eh, själva palmomordet så tänkte jag att eh, om man mot förmodan känner till dig mm. så ska lyssnarna få lära känna dig genom lite Okej. Okay. Och då är första frågan eh, namn. Hans Göran Haru. Hans Göran har Är det ett dubbelnamn eller är det två? Det är ett dubbelnamn. Mina föräldrar kommer från Finland. Ja. Så de hade väl kanske inte riktigt koll på trenderna i Sverige. Och att dubbelnamnstrenden precis hade dött ja, så. så hade de missat. Så jag tror att jag är den sista i min generation som har ett dubbelnamn. Men mm. Jan-Uwe Wallner, hur ligger ni i åldern? Jag vet faktiskt inte. Fast han kallar sig för JO. Ja. ja han, han, han är ju i Nej, ja. Nej, eller är han? Jo, jag vet inte. Han var ju 65 när han var os Så jag vet inte. Jag vet inte illa de här... Fabulous 56 jag, kan nej, det, nej. Nej, nej. jag tror inte det nej. Nej. de alltså, andra är ju Stenmark och Borg och Linda Haglund Thomas okay. Asper De är ju alla ett år äldre än mig Okej, okay. mm. ja, jag tror han är lite yng mm. Nästa jag Har du några kända alias? Nej, inte vad jag vet Utom Hasse då som alltså, är ja, antar... vi, ja, precis Men det är mer som ett namn tycker jag, än mm. ett alias mm. Nej, jag har inte Någon har inte haft några smeknamn liksom? Som... Aldrig Ja. Du trivs med Hasse? Jag trivs väldigt bra med Hasse. Först, alltså, när jag var liten så, så gick jag i skolan och sådär, då sa jag alla kompisar Hasse. Men lärare och andra auktoriteter, de fick ju inte använda smekna, så de ja. sa Hans Göran. Och då utvecklades en liten aversion mot det namnet. Det var liksom bara folk som inte kände mig. Som kan ja, ha. Det. Nu är det nästan tvärtom. Nu alla, känner alla mig som Hasse. Och de som verkligen känner mig kallar mig ibland lite kärleksfullt för Hans Göran. Så jag börjar gilla mm. det namnet igen. Ja. Det är okej. Okay. Men jag kommer aldrig att liksom börja använda det. Det men kommer då... aldrig vara efterlist med Hans Göran. Ja, nej, det kommer det inte att vara. Och, uh, um, när jag skrev mina första artiklar när jag hade mitt första journalistjobb på tidningen Här i Dagen i Då signerade de faktiskt med Hans Göran. Då. Mm. Och än idag frågar man ju varför. <laughs> jag vet inte. Men... Det låter ju mer seriöst. Så man ska det vara... ser S kanske bättre ut i text. Ja. Det är lite längre, så lite mer... Seriöst och trovärdigt. Med Pons? Ja, kanske. Född? 8 september 57. Var då? I Södertälje. Ja. Är du uppvuxen där också? Vi flyttade därifrån när jag var två år och så flyttade vi till Tumba, mm. som inte är så långt därifrån. Där är jag uppvuxen. Okej. Okay. Och hur var det att växa upp där? Eh, jo, det var okej. Okay. Tumba är ju som en liten bruksort eh, mellan Södertälje och Stockholm. Och då på den tiden när jag växte upp så var det ju... Två stora arbetsgivare Den ena var bruket Och de hade sitt eget lilla samhälle Så det har de haft sedan ja, Holländarna kom hit och lärde svenskarna att Göra papper på 1600-talet mm, mm. Så där rörde jag med aldrig Och så det stora arbetsgivaren var Alfa Laval ja, Där alltså. jobbade ju allas föräldrar mm. Och vi bodde alla i likadana lägenheter Olika stora rum bara men alla Jobbade lägenheter. din pappa på Alfa Laval? jobbade på Alfa Min också. pappa jobbade också på Alfa ja, i Lund I Lund, ja mm. Uh, just det, det är senare... den av delen av alla för av allt tror jag, Aha, okay. ja, det är, jag menar, De håller på med forskning och ah, det det är det väl. Men han var vanlig så här. Men jag är ingenjör Ja just det? Ja. Hey. Ja, mm. men det Min pappa också enkelt men jag vet inte riktigt Vad han gjorde faktiskt ja, det är klidigt, va? mm. Vad är din sysselsättning? Ja Alltså jag Jag är anställd på ett tv-produktionsbolag Och jobbar och gör tv-program Och exakt vilken titel man har det vet jag inte. Producent kan man väl säga. Programledare mm. också. Men det är ju inget riktigt jobb så jag vet inte. Är det inte det? Programledare är inget riktigt jobb. Okay. Nej, det är det inte. Eh, men nu också i radio? Så jag gör jag radio också. Just nu gör jag, jag gör en podd tillsammans med min kollega Jenny Goldman Street. Och den går också som ett radioprogram på Radio 1. Mm. Men så har jag gjort radio tid. Nu, nu har jag så alltså mycket att göra här så då hinner jag inte med radio. Men eh, då jag har jag på Radio 1 gjort hur kom du in på hela tv-svängen? Det var faktiskt min kollega Pelle Törnberg som vi kommer att prata mer om sen. Mm -hmm. Pelle eh, jobbade, eller han var min kollega och chef på Radio Stockholm där jag då var anställd. Han tipsade mig om, eller han tog in mig först för att han, det skulle göras tre provprogram med en kille som heter Robert Aschberg. Just det. Tre provprogram <coughs> i Diskutabelt. Och då tog han in mig en sommar så jag satt och jobbade med det där då. Som researcher och drog in gäster och sånt i det här programmet. Mm. Och sen ur detta föddes då Strix Men samtidigt tipsade Samma Pelle mig om att de har en audition På Sveriges Television mm. Så jag tycker du ska söka där Och gjorde jag det Och det programmet hette Tre Kvart Så det var min första liksom tv framträdande ja Så du börjar i SVT? Nej, ja, jag Eller du började med med jobba med tv med eh, diskutabelt? Ja, just det. Så började jag jobba med tv. Och sen så i rutan var det SVT, och det är faktiskt nu ganska exakt 25 år sedan. Vad gick det programmet ut på? Det var ett slags magasinsprogram, eh, som lite lättsamt magasinsprogram. Och om du tror att grillat var utskällt, <laughs> ska jag säga att det, jag vet inte er, hur mycket skit ni fick, men det var, lovar jag, en västanfläkt. Ja. jämfört med den skiten vi fick. För det här programmet blev då en symbol för den degenerering som SVT stod inför. Mm. Och hur SVT anpassade sig till den kommersiella tvns villkor. Och jag ljuger inte när jag säger att vi hade sju helsidor i Expressen som skrev ner det här programmet. Jävligt. Så att grill, jag hade önskat att jag hade fått jobba på <laughs> ja men ja. när man ser programmet i efterhand så förstår man inte varför. Vad var det i detta program som var så provocerande? Men det är ju ofta så. Det blir en... En våg liksom. Ja, så det, med på den Och så blir det också... Det kanske grillat också var... Det blir är en symbol för någonting. Ja, precis. Det är det. inte programmet som sådant, utan det är... Utan det är ska SVT hålla på med det här? Är precis, och grillat. Mogningstever kan ja, tänka det, man att det ska sådär. Så att det, programmet blir en symbol för något. Mm. Men eh, du har jobbat 25 år med TV då? Eller sen eh, första ja, gången du var i ja, ja. Du trivs förmodligen? Ja, alltså man vet... Alltså, när man står där första gången utan så har man ingen aning om att man ska stå där i 25 år utan Nej. som jag sa det är inget riktigt jobb utan de flesta har ju det här jobbet någon säsong, två säsonger, mm. några år men det är liksom inget det är inget yrke på det sättet utan det är mer en bisyssla ja. men sen, för mig har det blivit längre än vad jag trodde ja. ähm, Nästa formella fråga Har du något kriminellt förflytt? Nej, det gör jag faktiskt inte Jag har äh, en del trafikförseelser Mm. Fortkörning mest Och en gång blev jag av med körkortet Men det är nog det värsta mm. Hur snabbt körde du? Då körde jag, ska se, då körde jag 102 På en 70-väg Mot mm. mitt försvar vill jag säga att jag trodde att det var 90-väg Det var en 90-väg och så blev det 70 Typ 10 meter okay. där stod de. Så att då körde jag alltså 32 km för fort Och då blev jag av med körkortet Blev det tidningsartiklar av det? Det blev ingenting Nej. Ingenting, jag var lite orolig för det Men den här killen, måste jag ge den här killen Det här var utanför Västerås Och den här polisen som stoppade mig Han var oerhört korrekt och Han frågade om man fick filma det här förut mm. Eller vad man nu kallar det Alltså när vi satt i hans bil där då, Och så fick han göra vad jag erkände och så där. Väl, Han gjorde ingen mina av att känna igen mig mm. Rimligtvis gjorde han det ja Men Han var tydligen korrekt hela vägen För att det här kommer inte ut någonstans Jag var mm. lite nervös för det utan han skötte, Went by the book ja, Men det, för det känns ju som att eh, Du kanske måste, måste vara extra försiktig för att, eh... Ja det är också Och liksom Det, det händer att jag kör för fort mm. Det gör det fortfarande Men aldrig mer än 30 Alltså aldrig så att jag skulle bli av med kortet. Det här Tack. var ju miss, jag trodde man inte? Ja. Så säger de alltid <laughs> men aldrig eh, Annars var det eh, ens i unga år i kontakt med det nej, nej, jag var ganska nördig när jag var ung Okej, okay. det var from Ja, tumbus. precis, precis. Um, Det var en miljö där däremot som det, Man skulle kunna hamna hamnat i problem Om man ville okay. Om man hade den läggningen Ja, för det fanns lite att göra. Det var lite att göra. Det, var, det här var ju på 70-talet, liksom det var ju ganska drog liberalismen kom upp. Alltså, det fanns ju drogar om man ville och sådär var inga problem. Så att, och det, var det var mellanöl ju, också? Mellanöl också. Mm. Och så var det ju. Så det var ju en del som råkade riktigt illa ut. Ja. Det var det faktiskt. Eh, tur och klarade. Det ja. är på den andra sidan. <laughs> eh, skulle du bedöma dig själv. Rent personlighetsmässigt Som eh, mer en ensam galning Eller som en del av en konspiration eh, Alltså jag skulle nog bedöma mig själv Som en ensam galning Men eh, folk som gillar Konspirationsteorier tycker ju att jag är en del Av en konspiration, mm. en ganska stor konspiration eh, Dels konspirationen att mörka att invandrare begår brott mm. och sen också konspirationen att mörka att hela palmemordet är en konspiration. Mm. Du har de två eh, ja. mötläggningarna. Precis, och det är jättekonspirationer. Ja. Jag, jag gissar att det är mycket flashback. Ja. <laughs> Läser du det? Här? Nej, jag har tröttnat. Det var ett tag när jag hängde på flashback, ja. men jag har tröttnat eh, faktiskt. Däremot är det så att det måste man faktiskt ge, att när det är stora brottsfall så kan man gå in på flashback och om man läser med kritisk blick så kan mm. man faktiskt se att en del av dem är väldigt väl informerade. Vi hade ett väldigt uppmärksammat fall i Stockholm där en eh, ett par blev beskjutna i gamla stan. Mm. och en person som var knuten till mediebranschen blev gripen för detta Var det, är det här, han kallades så här Grev eller vad som där i, i rubriken Han som blev skjuten möjligen. Ja han som blev skjuten möjligen, möjligen. Ja. Ja. Inte han som då de grep han var en med medieprofil mm. Och där När man följde flashbacktråden så kunde man Redan på kvällen Förstå att den killen var oskyldig mm. Ja det, det är spännande Jag brukar ibland också gå in där och läsa När det är såna här mm. stora grejer Det gäller ju att man kan sila skit Precis det är, det är väldigt, väldigt, väldigt mycket. mycket skit som ska sivas. Alltså. Det, är det, är som, det är som att vaska guld kan tänka i ja. en, en dygn hög. Alltså det, men det, det finns ett annat guldkorn. Ja. Då ska vi gå över till eh, vad den här podden handlar om i huvudsak. Mm. Och det gör jag genom att fråga dig eh, Hans Göran alias Hasse Aro. Var befann du dig natten mellan den sista februari och den 1 mars 1986? Det vet jag precis vad jag befann mig att jag hade den, den dagen hade jag avslutat mitt vick Mitt första vik på Radio Stockholm mm. På fredagen där På måndag skulle jag åka till Australien ah. Och vara borta några månader mm. Så jag hade en kväll Med mina kompisar på fredag kväll Och vi befann oss på Just vid den aktuella tidpunkten Befann vi oss på nattklubb På Kungsholmen Som inte längre finns kvar och som jag inte kommer ihåg vad den hette faktiskt. Där var vi i källarlokalen. Jag vet exakt var lokalen ligger. Där var vi och eh, sen gick jag hem och la mig för att sova. Mm. Och då eh, växer jag av telefonsignalen. Telefonen ringer och då är det min chef Pelle Törnberg som jag berättade om tidigare. Mm. så ringer och säger. Hej Hasse det är Pelle här. du, eh, Jag vet att du har slutat jobba och så men eh, vi, behöver, vi, behöver, vi behöver dig nu. Det är så att Olof Palme har blivit skjuten. Mm. Jag vet då att Pella hade tillbringat kvällen på en annan fest, nämligen hemma hos Anna Lind som Oj. jag kände. I min efterkonstruktion var det en födelsagsfest, till och med hennes 30-årsfest, men det har jag förstått sedan att det var det inte. Mm. Det är lätt att tragera på, det var det inte. Men han var hemma hos Anna Lind vilket gjorde att han fick information om det här ganska tidigt, för hon fick det. Ja. Så då hon säger, var SSU-ordförande då? Ja, det var det då. Ja. Eller om hon möjligen hade fått någon... Nej, jag tror hon var SSU. Hon var 29 år då. Ja, att hon i alla fall höll ju tal på Palmens ja, i aha. egenskap av det. Ja. Så. Och då så, så har Pellet varit på den festen. Han vet att jag har varit på fest förstås. Mm. Han vet att jag ska åka till Australien. Så att, mm. han ringer mig och säger Olof Palme har blivit Och jag säger, eller hur Pelle? Mm. Jätteroligt. Mm. Tack ska du ha. Klockan var kanske fyra på morgonen. Mm. Så jag lägger på luren och går och lägger med igen. Mm. Men när jag ska somna så är det en tanke som gnager i mitt huvud. Mm. För han sa nämligen Olof Palme. Mm. Det sa man aldrig. Man mm. sa bara Palme. Palme hit, Palme dit, bara Palme. Men nu sa han Olof Palme. Mm. Så att jag kunde inte riktigt släppa det där. Så att jag går upp igen och ringer honom och säger Är det sant? Ja, det är faktiskt sant, säger han. Och då slår jag på p som redan då har... Mm. Eller redan då. I alla fall då har de kommit igång De kom igång rätt sent Men ja. då klockan fyra har de kommit igång Och så går jag ner Jag bodde på gången av från Radio Stockholm Så jag går igenom Stockholm då Och det är kallt och ruggigt Och det är en ganska läskig känsla då när jag går där på morgonen mm. Kan jag tänka mig Men och då gick du in och började jobba direkt Ja alltså? då gick jag in och började jobba direkt Och eh, sände radio eller? Ja sände radio Jag hade en sån här HF-utrustning Alltså direkt sändningsutrustning på ryggen Och så var jag ute Vi, vi körde då för Pelle hade ringt till centrala ledningen som bestämde över lokalrappostationen och frågade, ska vi sända? var på den ansvarige där hade sagt till Pelle att nej, det ska ni inte göra. Det här, har ingen, det här är ingen lokal händelse. Mm. Pelle skedde i honom och bestämde sig för att vi skulle köra igång. Så vi körde igång då, där, jag vet inte, fem kanske eller någonting på morgonen. Och så körde vi långt in på dagen. Den här personen på centrala ledningen som hade sagt till Per att vi ska inte sända han uppgav sedan i en av alla de kommissioner som undersök, undersökte mordet så ljög han och sa att jo, jag uppmanade Törnberg att sända. Ja. Så det finns lögner i de här offentliga ja, jag tror att det är väldigt mycket lögner i de här. Jag tror att alla har, när, när fasit har lagt sig så har alla ett behov av att liksom framstå som klara, analytiska och att de ja. håller rätt hela tiden. Ja, just det. Men då sände vi i alla fall, och min första uppdrag var att jag åkte till regeringskansliet där Ingvar Karlsson höll den första presskonferensen efter mord. Så där var jag. Okej. Och sen åkte jag runt till polisen och mordplatsen och lite runt. Men kändes det, då gick du direkt in i yrkesroll, ja. detta yrkesroll? Liksom? Ja. Hur var det rent personligen? Hade du liksom några personliga åsikter om Olof Palme? Och hur påverkade liksom mordet... Eh. Nej, alltså det, det är som du säger att då, då, gick, jag, då gick jag in i yrkesrollen. Mm. Och då eh, jobbade vi ganska ganska mycket. Eh, hela dagen där. Och då, då var jag, måste jag säga, relativt opåverkad. Dagen efter på söndagen så ringde mm. en kompis mig. Tyckte att vi skulle gå till kyrkan och skriva i någonstans. De hade någon gudstjänst eller mm. så. Eller om vi var på... Någonstans var vi skrev i någon bok i alla fall. Någon mm. slags högtid. Ehm... Och då, då, då först sjönk det här in, mm. att han, han var faktiskt, statsministern faktiskt faktiskt blivit mördad. Ja. Uh, det måste ju ha varit helt bizarra uh, känslor. Det var helt bizarra, bizarra. känslor, det var helt, det var helt sjukt. Och stan var ju fullständigt präglad av detta, man kände mm. ju det väldigt tydligt, man kunde liksom skära känslan ur luften. Mm. Sen åkte jag ju då på måndag till Australien så jag var borta ett par månader. Okej. Okay. Så du behövde inte vara kvar och jobba? Nej, nej, nej. och jag hade ju då så att hela det här med han, den första som, som kallas för 33-åringen, Gunnarsson och allt det där mm. eh, hela det missade jag begravningen och allt det det som låg omedelbart efter, det mm. missade jag jag följde det i, på, på australisk media ja, men, Någon notis? I, nej, någon. det var rätt stort säga. Mm. begravningen var rätt stor i, i Australien och det här med Gunnarsson som man hette då 33 åriga. Ja. det var rätt stort i okay. australisk media, så att ja. man höll sig ganska informerad. Ja. Jag tänkte annars att det kanske var så här första dagarna och sen så blev det så här notis när någon är gripen och såna här saker. Nej, nej det var ett var stort. Faktiskt. Okay. Ja. Um, hur var det där? Du gick de ut med namn och så? på. Ja. Ja. Så du visste kanske mer än folk i Sverige, visste. Ja, alltså epitet till 33-åringar fattade inte riktigt förrän ganska långt efteråt att det var Gunnar Sjöv. Ja, okej. Okay. För mm. det stod ju inte i, i, i Australiens människa. Där körde de ju namnet rakt ut. Så att, mm. så att, att han kallades år treåringen, det var något jag fattade långt efter. Mm. Så du missade kanske kurdgrejen också? Eller den började Nej. rätt länge? Liksom. Nej, den började ju långt senare. För... för det är väl någon, någon månad senare? Mm. Ja, just då, mm. kanske det, kanske var. var. Då, då hade jag med kurd PKK och allt det andra. Det var jag, var jag med om. Men just för Gunnarsson, han greps, förhördes och släpptes. Så att mm. det spåret var klart när jag kom hem. Mm. Så jag är att jag vet faktiskt Väldigt lite om varför Han greps så vad var grejen han, han var ju palmuhatare Han hade ja, suttit på ett café eh, Timmarna innan Och pratat om att Palme skulle dö Aha. Men det är också så här Om man eh, Tror att det skulle vara han så skulle han vara Världens glantigaste människa ja. Han hade gett, gett ut visitkort till några tjejer Han blev imponerad på Aha, okay. Det gör man kanske inte den kväll inte. man ska Mörda en statsminister Nej det tror jag inte om den riktigt, riktigt, riktigt Men å andra sidan Vi kommer att prata mer om det Om han sitter på ett café mm. Och säger att jag ska mörda Palme mm. den kvällen Hur fan vet han att Palme ska gå på bio Och att möjligheten skulle öppna sig Nej, precis Men då kan det ju vara Jag tror han kallades in för att Det fanns de här vittnesuppgiften ja. att någon några timmar innan Har pratat om det Och sen var han väl en skum figur. Ja, det var han, han var väldigt egen Han blev sen hjälpskjuten i USA Av en polis Jag vet ja. Det är helt sjukt ja. I Texas va? Eh, kanske ja. ja, en, Men en, polis, någon... en polis vars fru han hade ett förhållande med ja. hade haft så. Ja. Helt sjukt ja. det är Mycket konstighet kring, <laughs> kring allt här eh, Jag tänkte så här att eh, Normalt så brukar det ju Tas upp ett spår per mm. avsnitt här mm. Men jag tänkte eftersom vi har eh, TV-profilen eh, Hassan mm. Att eh, vi ska gå igenom lite snabbt Några av de mm. eh, teorier som varit kanske störst mm. I TV Ja och då tänker jag att vi kan börja med polisspåret mm. Som togs upp Som jag förstår liksom Det var aldrig så stort i utredningen Utan där hade man först Först Gunnarsson, sen kurderna Sen krister mm. Och sen när det började då spekulerats Om det kunde vara något annat Så började mm. privatspanare och journalister Titta i polisspåret Bland annat mm. Norrmagasinet mm. Det finns någon intervju där, där Sven ner privatspanaren mm. Och din forna kollega Leif Gebe sitter mm. och debatterar detta. Okay. Leif Gebe tror inte på polisbordet, Vilket han senare gör lite i sin... Ja, han är tvungen att tro på polisbordet för att få ihop sin teori där. Ja. Ja. Eh, och även TV3 gjorde väl någon special också? om. Mm. Vi eh, gjorde ju, just här på Strix har vi gjort det. Egentligen en special om varje teori. Ja. Det finns ett timmesprogram i något skåp här, om ja. varje teori. Men där är det ju en, den ligger ut på Youtube också om... Där det är Liet som är programledare. Polispåret mm. är, är i så många olika spår. Mm. Men var du med och producerade det programmet? Nej, jag var inte med det programmet. Men, mm. och jag läste Anne skrev ju en bok om polispåret. Ja. Han har väl haft så väldigt många olika ja, teorier under tid, så. Äh, Men Jag har läst lite om det. Och Borgnes är den som också har ja, blivit det. där. Och det är ju två så att, mm. äh, äh, alltså jag har När det gäller Borgnes så har jag, så har jag ju kanske just inte tror att det är ner i hans version av polisspåret, det vill jag inte påstå. Däremot så har jag läst en del om, om styckmorret på Dacosta och sånt där som han har skrivit. Och, om, om det är representativt för hans fakta användning så, så redan där faller polisspåret, tror jag. Men, han är, är han på sidan han skrev en bok om att det var allmänläkaren? Och... Ja, just det. Och sen, men sen så tror jag han bytte någonstans det var den jag läste, men sen bytte han någonstans på, på resan också. Jag vet inte. Mm. ja men Jag har också tänkt på det de här, Jag är inte superinsatt i, i hans karriär Men det jag läst och det jag har sett Så är han väldigt mycket Välja att spår, bara presentera de faktor mm. mm. Och inte ta in Nej. Andra saker Det känns mm. väldigt eh, Vinklat alltid ja, det, det håller jag med om, jag med om. Och, där, och det är ju då att När man ser, och så är det ju med alla konspirationsteorier När någon som tror på teorin Presenterar den mm så verkar det ju väldigt trovärdig ja. eftersom man har ju ofta skallat bort allt som talar emot den, så att det är väldigt svårt att, om man inte kan alla detaljer i mordet, vilket mm. de kan, så mm. är det väldigt svårt att argumentera mot någon övertygad konspirationsteoretiker, därför att de kan alla datum, alla, allt, alla, alla förhör allting och det. och hon finns kammal så onda där, kommer ut den och den och ja. så förlorar en massa detaljer Ja, det är svårt. Och det är ju, men det handlar ju om att man tar ett steg tillbaka och säger att alla men de det finns så jävla många konspirationsteorier mm. alla utom en måste ju vara fel. Ja. ja. Så att hur övertygande var än kan vara ja. när de presenteras så är ju 99 av dem minst fel. Så det blir ju se en sen. debatt mellan konspirationsteorier. har man aldrig sagt. Nej, man, så här. Om man tar in fyra stycken olika konspirationer så kan ju de försöka döda varandras. Det tycker jag ni ska göra Ja, det är faktiskt det är jag har gjort. Det är lite mm. roligt. Ja. Eh, vilken konspirationsteori är det bäst? Så För det är lite det, jag vet inte om det var ju diskutabelt eller något sånt här program när ni hade debatter, det var i alla fall robban som ledde eh, mellan så här små partier som mm. ville komma in i riksdagen. Ja. Och väldigt roligt om partier ja. som kanske får ja. så här hundra röster. Ja. Eh, men när de liksom så vitt skilda åsikter ja. ställs i samma. Men det är roligt att du säger, det, det är klart det, det jag faktiskt alltid tänkt på att tror du på en konspirationsteori mm. så är du antagligen lika så lika insnöade i att döda de andra. Ja. Därför det är ju som du säger, de andra måste göra fel för att du ska ha rätt. Ja. Så det borde bli bra till det. Det borde bli skitbra till det. Och de kan förmodligen alla detaljer i de andra också och förklara varför de inte funkar. Ja. Så kan man bara luta sig tillbaka så här och så slipper man själv hålla reda på varenda förhör som har gjort. Men det låter... <laughs> jag. låter så här med det. <laughs> Polisspåret, det som, det som på något sätt liksom talar för eller vad ska jag ska säga, det som jag tror att det har gjort att polisspåret möjligen har levt kvar så att det, det, fanns ju, det fanns ju rätt skumma poliser på den tiden. Du hade mm. den här baseballligan. Eh, du hade, som återigen samma Pelle Tönberg var med och avslöjade. Mm. Ja. Du hade ju du, du hade den här poliserna och sådär. Du hade ju Inom vissa grupper av poliser, ett väldigt stort palmhat. Ja. Allt var ju palmest fel. Mm. Alltså, någon färghandlar på S-Malm och så köpte färg åt. Och liksom, han var så, vad man än, alltså, jag skriver köpa färg. Mm. Han lyckades finna på palm i alla fall. Och om om, om, om färgnyansen inte var rätt så var det i alla fall, då var det palmest fel. Så där... där bilden kanske finns. Ja. Och eh, det fanns ju då många poliser som var det finns väl belagt liksom att de hade så här lite nazistiska bilder ja, ja, ja, och piltavlor med palmer ja, på så det finns där har du ju och, och det kan ju då förstår man att, att det här ryktet mm. fortsätter. och sen då är järninsvänner på filmmässigt att uh, kunna hantera skuldror mm. helt enkelt mm, mm. det är ju i regel kriminella jägare och poliser mm. som hanterar skuldror mm. mm. um, men det är, som sagt, det finns väldigt många olika Det är dels de här eh, Vissa inblandade i den här ligan och Arturen Och, mm. och eh, någon, speciellt Någon vapenhandlare mm. Och sen den här anti mm. Mm. Som eh, var polis då mm. Numera riksdagsman mm. Men du har aldrig eh, trott på eh, Polisbordet? Ja, jag har faktiskt aldrig trott på polisbordet det är faktiskt, alltså det, Som sagt, jag läste ju Om det var ner Jag tyckte var så förvirrat Så tänkte jag är det inte mer det är inte mer än så här så är det inte mycket värt. Mm. Polisspåret har ju den svagheten som väldigt många konspirationsteorier har. För att inte säga alla. att De gör precis tvärtom mot vad man gör i en mordutredning. En normal mm. mordutredning då börjar de med mordplatsen. Mm. Och så undersöker du mordplatsen för att försöka få en bild av vad som hände. Du försöker liksom spela filmen baklänges. Mm. Och sen så sprider sig då va, kunskapen som ringar så här utifrån motplatsen så får du veta mer och mer och mer och mer och mm, så kanske mm. hittar du hittar Konspirationsteorierna de börjar här. De börjar med motivationen. Ja. Motivet. Det övergripande. övergripande. Det här är motivet. Och sen så deras jobb går ut på att få ner det här motivet till vägen. Ja. Alltså de jobbar åt fel håll. Och då, och då i, under den resan eftersom motivet är så centralt för dem så under den resan så måste de ju då Bortse från saker och ting som talar emot att just den här konspirationsteorin håller hela vägen ner till sveavägen. Mm. Och då, då blir det rätt så. Ja, och då blir det att man fokuserar på saker som är misstänksamma. Mm. Som varför tog det en minut längre än det borde ta ja. att resa den här vägen ja. för den här polisen. Ja. Och det är liksom sådana här små som mm. de... Eh, alltså det är väldigt mycket att misstänkt göra för att något inte har en... En fullständigt logisk mm. klar, Men mm. det har ju inte alltid Nej. Precis. Och tyvärr så blev det ju så Vad jag förstår också Att polisutredningen drev så här mm. Efter ett tag Det vill säga man börjar med en konspiration Man börjar med en teori och så skulle ja. man få ner den till Kursspåret var väl Ja, kursspåret var väl typiskt för att man hade. Ja, men så kan det ju vara Och sen börjar man neråt Och, mm. och vad jag förstår så att, att det här vanliga polisarbetet, det vill säga det som börjar med mikroskopiska spår på en polis, på en mm. mordplats och sen växer. Det polisarbetet blev aldrig utfört. Nej. Och det var väl det stora misstaget och det är också därför som alla konspirationsteorier finns. Hade ja. man gjort ett ordentligt polisarbete från början så hade det nog inte blivit så. Ja. Nu fanns ju inte DNA-teknik på den tiden men då hade man vetat liksom och fått, att få tag på något. Mm. Våldkapparen mm. och kunna titta DNA från någon ytterligare person så att mm. man ju kunnat ha en helt annan utgångspunkt idag. Jag fick ju höra alltså, alltså, det har gjorts så mycket misstag. Mm. Det har gjorts så mycket misstag så att man, ibland är man benägen att hålla med konspirationsteoretikerna. Så, mm. så är mycket misstag. Eh, jag fick höra för mindre än ett år sedan att man då hade upptäckt att det fanns en övervakningskamera mm. i Skandias personalingång. Ja. Som man inte har vetat om under alla dessa år. Som man upptäckte för ett år sedan. men Där fanns det ju en kamera. Hur fan kommer man missa den? Ja. Sen vet man ju inte om den var igång vid tillfället. eller någonting ja, så ja. Men man hade inte sett det då. Det är ju helt sensationellt. Planlöst. Mm. Allting där. Liksom. Men jag kan också tänka mig att en förklaring till att polisarbetet var så dåligt. Är att de var lika chockade som alla andra. Ja. Att det var liksom de... I det här som hade hänt så, så förlorar de distansen. Ja. Som de måste ha för att kunna vara kyliga och göra ett ja. bra jobb. Och sen att Hans och då kom in och... Ja. Ingen erfarenhet som modutredare började bara... Nej, tog ner. över den. Ja. Istället för att göra en vanlig konvention som man gör i alla andra fall. Det finns ju också konspirationsteorier om Då är det väl med att det är Säpe som ligger bakom. Men att Hans Holmer också alltså medvetet har gjort en dålig utredning. För ja. Att ja. dölja. Mm. Han, han ville inte att det skulle komma ut. Och sen är det ju roligt då att hans bok... Det finns också som... Att hans bok heter eh, Olof Palme är skjuten mm. om man tar för, om man förkortar det Och läser det baklänges så blir det säpbok Så att han skulle då ha skrivit en bok Där han lägger fram Att det är kurorna mm. Men det han egentligen vill säga Med sin titel är ja. det säp Ja men då så ja. <laughs> <laughs> <Det blir ävna. laughs> Nästa sånt här tv-spår Som mm. jag tänkt eh, Och eh, detta blir ett avsnitt Som man kan eh, googla lite på eh, Eller söka på Youtube Och mm. se ett, äh, vad ska man säga, appendix eller, mm. Om man vill förkora sig med Men det är ju Sydafrikas spåret ja, Som också var striptease på SVT mm. Som gjorde mm. ganska stor grej mm. det. Och det vet jag ju att det behandlades Seriöst Sydafrikas spåret mm. Och det utreddes av polisen Och Tomer Lindström var i Sydafrika Och, och, ja. och förhörde och sådär Så att men där är det väl att det är någon tidigare agent i Sydafrika- som har sagt att de hade planer på att göra det. Ja, jag, jag vet det. inte om han har sagt att de har gjort det. Nej. Men äh, Där tyckte jag alltså, där tyckte att motivbilden var väldigt svag. Varför skulle Sydafrika mörda ja. Palme- för att han var kritisk mot Sydafrika? Det var ju fan alla. Då ja. skulle de ju slakta halva jordens befolkning. Ja. Så där kan jag tycka att motivbilden och Palme- Utgjorde ju inget hat mot Sydafrika De hade ju större problem med honom ja. Så det kändes lite konstigt tycker jag Ja precis, om de inte Om inte Nelson Mandela Mördades ja. och det, alltså, ja. Som ju ändå skulle kunna råka lite mm. en olycka mm. Om man säger i fängelset mm. mm. Att de då åker över halva jorden ja. Och gör av med ja. en, en snubbe som pratar illa om dem i svenska tv inte. Ja. känns lite orikt. För att alla, av alla konspirationsteorier jag har hört så, som mm. börjar med en motivbild, så är det här det svagaste ja. för att Och så kan man tycka att den sydafrikanska säkerhetstjänsten i apartheid Sydafrika mm. hade mycket att göra ändå, eftersom det dubblade ja. i landet. Man kan ja. tänka sig att säkerhetstjänsten var fullt sysselsatt ändå. Mm. Och inte skulle åka och skjuta någon som de tyckte var dum. Ja. Men det eh... Det finns också, eller jag har sett lite av de här eh, eh, programmen om detta. Och även då så tycker jag att det är väldigt tunt för att bland annat så pratar man med en tidigare agent mm. som förklarar då att eh, sydafrikanska agenter, deras eh, eh, arbetssätt, om de skulle utföra ett sånt här attentat mm. skulle vara att eh, använda en mellanhand och att det skulle inte gå att spara till Sydafrika. Mm. Så det är, insinuerar de i ett case för att Sydafrika är att det inte finns några spår som leder till Sydafrika. Mm. Ja. Men då finns det ju det inga spår. Då, då, är de, då är de skyldiga till allt. Ja. Om, det, om det inte finns spår till Sydafrika så är det Sydafrika. Mm. Det är men man kan han lite, kommer inte ihåg det här, men han var väl lite speciell, den här killen. Och det här hade krypit fram via någon annan... Jag vet inte Så är det ju alltid här Du har ett vittnesmål Ja oh, det här vittnet har gjort det, och det Men sen när du går in och läser och kollar Så, här så är det, alltid, det är alltid klockrent Det är aldrig ja. rakt av vanliga Nisse Persson som har sett någonting Och går till polisen och anmäler det. Utan det är alltid en massa konstiga omständigheter Som man får ta ja. hänsyn till Och då folk som berättar saker åtta år sen Ja Sådana precis, precis. precis. Ja. Så Sydafrika tror du inte heller på Nej Sydafrika tror jag inte alls på Nej då tänkte jag att vi kommer in på en person som jag antar du har haft lite kontakt med. Och jag tänkte först komma in på honom via. Det gjordes en film som hette Jag såg mordet på Palme, mm. tror jag den hette, som sändes på SVT på 2006, tror jag, mm. av Mikael Hylin. Och där går ut på, där är det Christer Petterssons spår igen. Ja. Mm. Och han har ju varit mm. ja, en följd Uh, och där är det då att uh, Christer Pettersson sköt Olof Palmer i tron att han var Sigis Edergren mm. Knacklangen mm. För att de var, citat enligt den här dokumentären Jävligt lika mm. Vilket jag inte vet hur du håller med Nej men det är ju uh, Nej, det talar inte vi om det mm. De är inte dör lika Och sen så, alltså när jag hörde den här teorin första gången Så tänkte mm. jag, ja men ni skojar med mig mm. Ja men på riktigt Varför skulle han skjuta Sigis Edrig? Ja det kanske jag skulle göra Men han hade ju nyckel till Sigges lägenhet, varför går han inte upp och dödar honom där? Han ja. träffar ju Sigge hela tiden. Ja. Varför ska han följa efter honom på gatan? Och, var, var... och jag inte vara helt tungna på att det är han, eller ja. så här, och också bara slumpen då, ja. att, att det råkar vara stadsnytt. Och varför kan han upp till Sigges lägenhet, hämta Sigges egen picka, går ut ja. på stan i hopp om att hitta Sigge någonstans och så skjuter han mm. honom. Eller... Ja, det är ju så många olika grejer måste... där kring Sigge också ja. Att det är han, antingen han som gett av vapnet Eller ja. han som skulle skjutas Det är jätteförvirrat Jag hörde den där, jag tyckte det var så konstigt Och Den teorin presenteras tror jag, innan också Av någon annan på TV4 då? Ja, det kan det ha gjort det... Men detta var liksom en, en, så här, en För jag vet, det var någon TV4-kronorist som gjorde en, en dokumentär Som slutade med att de skulle gå hem till Ja, och ifall jag frågade så hade hon någon säkerhetsvakt med så krille går banana och så, så blir det ja. typ slagsmorg. Ja. Det blir lite ori. Just det, de. de, de Inte helt smidigt hanterat. Nej. Mm. Men eh, du har jobbat med krille då som du kallar någon? Ja. Hur mycket kontakt har du haft med honom? Nej, jag har inte haft jättemycket kontakt med honom utan de som har haft kontakt med honom här har ju Gert och, och eh, Robert. Mm. Jag har bara borchat på dem och sådär. Ja. Så att jag har inte haft någon... Men har du haft någon, har du någon åsikt om tror du på hans skuld? Jag gjorde ju faktiskt en dokumentär eh, som handlade om Krille Pettersson som gick i TV3 ganska kort tid efter att han greps. Så då träffade jag en massa människor som kände honom bland annat bombmannen och så här saker. Ja. Så att, eh, om jag måste välja, ja, då tror jag på Krille. Och det gör jag utifrån det faktum att Krille kan man knyta till svea vägarna. Allting hänger ihop. Mm. Det finns en logistik. Det finns en logisk kedja som inte brister någonstans. i, Alltså, logistiskt brister den ingenstans. Mm. Den håller ihop. Sen kan man ju tycka att ja, men det är tre och tänka på det. det är, men ingen har hittills lyckats visa mig var, vilken länk i kedjan som inte är rimlig. Alla länkar mm. håller ihop. Och då finns det då. <clears throat> finns det en sak, nämligen vilket tåg tog han hem. Och då mm. var det ett vittne då som väntade på honom i hans lägenhet, en kumpan mm. eller en polare, som jag träffade då mm. i, i den här intervjun. Och han då vidhöll ju intervjun att Kille hade kommit med det tåget som man som skulle ha kommit med om man hade hunnit skjuta Palme. Han vidhöll det i den här intervjun. Men i rätten ändrade han sig. Han sa att Krille kommer i det tidiga tåget. Mm. Det är den enda grejen som gör att det här men att ett vittne skyddar en kompis är inte första gången i världshistorien. Nej, det är Men det gör ju att, att teorin att det är Christer Pettersson som skjuter i palmer är betydligt mycket mer trovärdig än alla de andra. Ja. Samtidigt så är frågan om den är, man tror på den tillräckligt mycket för att kunna säga att det är han och kunna döma honom. För det finns ju ja. det som finns mot honom är ju att han befinner sig där, mm. att han är en galenpanna som mm. har utfört våldsvånd mm. och att Lisbeth pekar ut honom. Men det ja. gör hon ju långt senare. Ja, och att han har erkänt för några personer. Ja. Mm. Juridiskt så, så kan man inte kan jag mm. gå hjälp av det och honom. Men om man bara ser på det som teori och hur håller den ihop så är det den som håller ihop bäst av alla hört hittills. Sen har du ju den andra Killen som också heter där. Ja, jag tänkte att vi kom mm. in på den För den finns mm. också, eh, ni gjorde ett, eh, ett eh, inslag i Efterlist där mm. det gick under namnet Det okända spåret mm. I palmutredning mm. eh, Och eh, ja, eh, ni kallar honom C mm. i inslaget Just Han det. kallas GH mm. för mig i eh, den här granskningskommissionen mm. det kanske jag gör, Ja, det eh, Men han heter då förvirrande nog också Chris ja, Han heter också Chris, mm. ett annat efternamn som också är ett väldigt vanligt. Ja. Det man vet om honom är att, och som gör honom oerhört intressant, att han äger, eller äger den enda, det enda vapnet av den här typen som inte är provskjutet i Sverige. Det är ju en, en väldigt graverande grej. Det är en väldigt graverande som, som grej. För det, det. för det är det som också gör att Kristoffer eh, spåret inte är liksom, om det nu är han, klappat klart att det inte finns något modvapen. Mm. Och det finns inget liksom riktigt det finns lite olika teorier om hur man skulle mm. få tag på vapen, mm. men mm. inget som är liksom klarlagt ja. som, Nej, som nej det, inte är. Det. det är inte, mm. det finns en förklaring som, som, som rent logistiskt håller, nämligen att kille Pettersson gick upp till Sigge, se till det som hade en sån här och som Sigge också har sagt att han haft och han mm. vi gjorde så här lögndetektortest och han vidhöll det och så men som sagt, juridiskt så håller det nog inte den andra Christer, han hade ju han hade ju bevisning av så här vapen han ägde en sån mm. tapen, vid tiden för mordet han bodde också inte särskilt långt från motplatsen mm. Så att Om man tittar på den teorin logist, Han kunde också ha stått utanför bio Och råkat se Palme komma, gå in mm. Bestämdes för att nu jävlar Han var också Han var också Palme, han han var också. Palme Och så kanske han gick hem Eller så kanske han hade vapnet på sig Vilket skulle underlätta det hela. Mm. Grejen med, med <coughs> båda de här teorinerna är att då Palme går in i biografen Och då vet man var han är I en och en halv timme, mm. i alla fall och man vet vart han kommer ut om en och en halv timme. sen ja. har ingen aning om vart han tar vägen efter det. Men man vet ju var man kan plocka upp honom så att säga. Ja. Och följa efter honom. Så att, och det kan ju den andra killen också ha gjort. Det ja. vet jag inte. Så att det är spåret man vet ju ingenting om honom, man vet inte vad han gjorde. Han blev, ja, han blev aldrig hörd. Han påstår han sa alibi var att han hade influensa eller något. Ja, ja, just det. Men det, det är ingen som kan skriva Nej, men det. man har aldrig riktigt kollat upp. Hade, mm. Sen sen åkte ju polisen ut, sen flyttade han till Huddinge så småningom. så åkte polisen ut till honom. Vad jag förstår det är helt annat ärende. Mm. Och då sköt han sig. Ja. Eller han tog livet av ja. sig. Man sköt sig vet jag inte. Och då finns det ju de som säger att han trodde då att nu har någon kommit på honom och mm. stöttade oss. Han kan jag. ju också ha fallit i depression av eh, anledningar som att han pekats ut som palmemörd. Ja, Och, sen, han hade ju inte gjort så mycket då. Nej. Det kom mer senare. nu. Ja. Men han, men han kände väl, ja visst. Och han också, eh, han har, bevisningen ska jag inte säga, för detta är enligt något eh, vittnesuppgift. Eh, skjutit Olof Palme fast eh, på ett mer billigt sätt. Att polisen här tillkallats till hans jag antar att det var innan mordet. Mm. Eh, när ett skott hade gått av från en pistol mm. och han hade skjutit sin tév. Mm. Och eh, det påstår så att det var Ulf Palme på som mm. han sköt mm. Jag vet inte vem som har, har gett detta mm. vittnesmål. Antro, poliserna som var där mm. eller något. Han själv menade att det var ett vardagskott ja. som gick om. Ja. Men <laughs> då är så, om, om det stämmer att han har, då har han skjutit Ulf Palme ja. skulle man ju kunna ja. säga i en dokumentär som man Det kan också. man göra. Fast man vet ju inte om var Olof och gick precis då. Man vet ju inte vilken kanal han Nej. tittade på eller någonting. Så att det går ju inte... Men det fanns ja. inte så många kanaler. Så det är lättare alltså, att kolla ja, ut vilken tid han... Ja, det är lättare att kolla, kolla. ut <laughs> 50-50 då kanske. Ja. Kan titta på Antingen sköt han eh, jag Olof besprest, Palme... Elvis Presley sköt ju också sin tv. Ja. Rykte, ja, just det. Så jag vet inte. Jag har inte hållit och mördar heller. Ja. Nej, men den den Krister-teorin vet... Den är ju så lite utredd. Så att, Alltså Krister Pettsson-teorin är ju kör i botten och allt alltså ja. Man vet ju precis hur Man vet vad Krister säger att han gjorde den dagen Man vet vad man kan bevisa Man vet hur den här teorin ser ut Till skillnad från den andra krister Vet man egentligen inte så mycket Nej. Men äm, Christer Pettersson är ju Om man säger motsatsen till de här konspirationsteorierna ja. att är en, Dels att det är en ensam galning som brukar sätta sig mm. i motsats äh, Men också att äh, Det man saknar är motiv Mm och då har folk lagt fram olika dagar Tingström att han Tingström, skulle ja, och bombannen, åt, ja, åt ä, bombannen Tingström. Tror ja. du på det? Ja, jag, jag tycker att den, den, den, den, det motivet är inte svagare än något annat motiv jag har hört. Nej. Men sen är det så här, och det är intressant det du säger, för det här säger ju GB och andra också, att det som talar emot krile-teorin är att motivbilden är svag och det går inte till så. Det är inte så att man ser en minister gå på gatan av en slump- och bestämmer sig för att mörda ministern. Det går inte till så. Mm. Det var exakt så det gick till- när Anna Lind blev mördad. Exakt så. Hon går på och Där är en person som känner igen henne- och som vi kan anta- mycket väl vet vem hon är- och nice. har skäl att hata henne. Ja. På väldigt vaga grunder- för att hon var inblandad i, i ett beslut- om att bomba liksom ja. Serbien. Men ändå, det räckte för honom. Ja. Så att säga att det inte går till så- är ju att blunda för verkligheten För precis så gick det till när Linn blev Det är sant Jag har märkt när jag har gjort en massa eh, mm. De här avsnitten liksom, Och jag är inte super på att läsa mer än att man Kollar upp lite inför varje mm. avsnitt så, här. Ja. Att nästan varje spår Så tror man mindre på ju mer man läser om det ja. Till skillnad från Christer Pettersson Där jag är lite så här, Ja men det kan fan vara han mm. Men det är, jag tycker fortfarande att eh, Liksom, det är vissa som menar så här, ah, men det var Krister Pettersson, vi kan släppa det. Ja. Det tycker jag det är liksom. okay. För att vittnesutpekandet är inte så starkt, okay. tycker jag. Men, men jag tror ju alltså, enormt mycket mer på Krister som svaret än mm. de flesta andra. Mm. Möjligtvis den här andra Krister ja. är, Men grejen du, med, med, med... Jag skrev en krönika om konspirationsteorien. Grejen med alla konspirationsteorier. Det är att det finns en mm. logisk roda som man måste blunda för mm. eller försöka förklara på något sätt för att det ska gå ihop. Mm. För det som faktum kvarstår, ingen visste att Olof Palme skulle gå ut den kvällen. Inte ens han själv. Nej, hans fru att de hade pratat om att gå hans på bio. Fru, nej, inte Palme. Frun nej. och sonen hade pratat om att gå på bio. Okay. Men Palme hade inte pratat om det. Han visst, när han kom hem visste han inte att han skulle gå ut nästa dag. Och sen har det då antydits att Lisbeth skulle ha pratat med sina vänner på jobbet om detta. Det finns ingenting. finns ingenting som stöder detta. Det finns ingen som har sagt det. Så att Palme vet inte att han ska gå ut. De käkar middag. De bestämmer sig för att... Ja, men de pratar med Mårten. Säger, och säger vi går ut vi går och ser det här filmet. De går Palme ut på gatan, Västerlånggatan i Stockholm. Ingen vet vilken väg han ska ta. Det finns flera olika alternativ. Säg att de har en kille som spanar de här konspiratorierna den här mm. stora sammansvärningen. De har en kille som står utanför en port. Han måste ha stått där i evigheter. Mm. Alltså månader innan han verkligen får se palmen komma ut själv utan livvakter. Och det är konstigt att på inte har sett honom. där. Men vi säger det, han står där ute. Vad gör han då? Han har walkie-talkie. Vad säger han? Nu kommer Palme ut. Var ska de ställa sig alla walkie-talkie-män yrkesmördare och alla de här... Han står på Västerlånggatan och de har ingen aning om vad ska. Nej. Mm. Ja, det är sant men också framlagts av Gunnar Wall som skrev mm. lite böcker och så här, om att Palme gick ganska ofta utan säpovakter mellan Rosenbad och lägenheten mm. i, i Garnastan. Ja, starkt, ja. Så att vill man mörda honom på en gata utan livvaktsskydd så är det mycket lättare där det är precis vad än jag säger. en helt random biografie. Ja. Och så i det här fallet så går han då till tunnelbanan. Mm. Sen åker de på bio och ser de på bio. Sen kommer de ut från bio. Samma sak där. Mm. Ingen vet vilken väg de ska ta sig hem utifrån, när de kommer ut på bio. Mm. Då säger Lisbeth att hon vill gå förbi Dekorima. Mm. Så då går de svea vägen ner. Ett annat alternativ som inte alls är otroligt är att man går Drottninggatan ner. Det är en mycket trevlig gata. Mm. Och det är inte längre på något sätt. Ett tredje alternativ är att man tar tunnelbanan. Mm. Ingen vet det. Nej. Så har de då walkie-talkies borta vid CR vägen? Har de walkie-talkies borta vid Drottninggatan Har de walkie-talkies hela Tullerbana Men vi pratar ju om hundratals personer Det är ju jättejobbigt ja. Och ingen av dem har pratat, det är jättejobbigt Och sen, Val, Val har väl den här teorin Om att, att de hade möte med någon Ja, för, för att han, hans case är att han har eh, Också skrivit böcker om eh, maffiamord och sådär mm. Och då går de till så att Antingen så skjuts när man vill göra sig av med, På en plats där han brukar vara mm. Så att man vet att han brukar vara ja, där ja och detta är ju inte plats spännande alltså så tror jag alla så ja. tänker jag, är... eller så ser man till att det är på en plats mm. genom att man stämmer, ett möte, Stämmer stämt mm. träff med dem mm. och då finns det ju teorin att Palme hade ska träff med någon så här och hade sagt Lennart jag kommer gå på bio efter kan vi ses där på den gatan mm. och prata lite snabbt mm. och så finns det lite men där men har han ställt träff med den? Han ja det är... han gick ju in i i lägenheten mm. och visste inte att han skulle gå på bio sen är han hemma och han kommer, när han kommer ut längre lägenheten vet att han ska på bio ja, men kan jag ringa till, eller jag vet, har man koll på samtalen som, det finns ingenting som styrde på att han har han, ringt till Lisbeth. nej. nej. Men, men det finns ju en teori om att palmolismet skulle ha pratat med någon utanför bio mm. det är den här mötesteorin mm. och sen så skulle och här till och med slaget följer lite grann med den mm. personen det är att det är lite varierande vittnesuppgifter ja, det är varierande, att, att folk säger lite och olika, och saker, och och olika saker. saker det finns de som säger mm. det men en person det är väldigt glasklar i sin uppfattning. Och det är nämligen Lisbeth Palme. Mm. Hon säger nej, vi träffade inte någon. Vi pratade inte med någon alls där. Fast på andra sidan så finns det vittnesuppgifter om att hon var förvirrad efter, direkt efter mordet. Att hon pratade engelska. Och ja, det, det, vet, det vet jag inte. Men det här var ju innan mordet som mm. det här mötet skulle ha skett. Och hon säger nej, vi pratar inte med någon. Mm. Och då säger de som äh, äh, anammar den här teorin. För det här ligger deras logiska grod. Alltså mm, de måste mm. komma över på något sätt. Varför alltså. pal Lisbeth säger att de har inte träffat någon. Mm. Nej, men då lider hon av posttraumatisk stress. Mm. Så att... Hon har glömt det. Mm. Och däremot pekar hon ut krister som mördare. Mm. Och det kommer hon ihåg. Så i det här fallet ska vi alltså lita mer på det som Lisbeth har glömt än, än det som hon faktiskt kommer ihåg. Det är sant. Och med den vittnes... Alltså, med den utgångspunkten då kan man ju lösa alla mord. Och om det är viktigare att det folk har glömt det de inte säger. Det är det som är intressant och inte det de kommer ihåg. Mm. Så att, nej, det, det är den logiska grunden i den. Ja. Men det, det visar också på svårigheten med vittnesmål. Alltså att folk har sett så olika saker ja. och kommer med olika vittnesmål. Ja. Och man vet ju inte, det finns säkert massa i utredningen som inte ens sett men ja. bara ville liksom vara där i takt och ja. hitta på jag, jag kan dra en parallell Vi hade ett, pa, ett fall i efterlyst med en ung tjej, hon var 16 år som hade mm. försvunnit i en liten stad i Norrland mm. Den här tjejen hade ett väldigt speciellt utseende Hon var punkare mm. Redan där hade hon ett utseende som skiljde henne från de flesta ungdomar i den här staden. Mm. Hon hade dessutom en kedja, en piercing i form av en kedja som var fastsatt i ena hörsniven på henne eller i näs, näsvingen och så gick kedjan upp till örsnippen. Mm. Så hon är alltså en kedja mellan näsan och örat. Det är en väldigt tydlig signalmässigt detalj. Mm. Hon försvann och var borta några dagar. Och polisen fick in massa med vittnesuppgifter. Att hon hade sett sin bil med en äldre man. Hon hade sett på stan. Det här, var folk, det här är en liten stad där folk, många av de här visste vem hon var. Som hade sett henne. Andra kände igen den här mm. kedjan. Så att det var ju väldigt tydliga vittnesuppgifter och polisen tog dem på allvar och det utarbetades en slags teori om att hon skulle ha förts bort eller åkt iväg med någon äldre man. Problemet var att man hittade henne i skogen mm. några dagar senare och kunde konstatera att hon hade varit död under hela den här perioden när alla vittnesuppgifter kom in. Mm. Då låg hon död i skogen. Det visar ju att vittnesuppgifter är ju extremt obehagliga politiska, att de måste mm. ju stärkas upp på något sätt, att det finns ju folk som har fullständigt koll på vad man har sett det finns folk som eh, tror att de har det, eller vill att de har mm. det, och minnet är en väldigt konstig mm. grej. Ja, och det är det man säger när man ser de här tv-inslagen som gjorts under åren, att väldigt mycket av det är baserat på ett vittnesmål eller Precis. två vittnesmål. Och många vittnesmål. Och, och så bygger man ett helt program Ja, ett helt det. program på två vittnesmål som trädde fram flera år senare. Ja. Det är inte så att de har vittnat om detta precis när det hänt utan nej, De kommer fram senare och säger att ja, vi såg det och det och då. Sådana vittnesmål är värdlöst. Jag tänker så här. Du har ju inte som sagt jobbat lika nära med Christer som, som dina kollegor. Nej, nej. Men det måste ju ändå varit frustrerande om han då har sagt till, till hjärt, mm. Till exempel att han har i Palme. Mm. Och sen så fort han är i tv så mm. säger det har jag aldrig sagt. Nej. Det måste vara väldigt frustrerat Jo, Gjorde ni, vet du när, när programmet gjordes Hade ni någonsin förhoppningar på att han skulle Säga dig det. Till? Jag tror att det, alltså det gjordes ju Dels det gjordes den här rättegången Det var det första gången som gjorde Det var Jan Stenbergs idé att vi skulle ha en egen Vi skulle göra vi skulle göra en, en, en sån här texttest med mm. Krille. Och sen skulle det vara någon slags rättegång efter det. Mm. Och testen gick jag med på. Sen kommer han in på den här rättegången och då är det Lerfse som säger någonting efter två minuter och Krille blir skitförbannad och går därifrån. Så mm. liksom, Det blir ingenting. Det var här, du, var man... du med på den sändningen? Nej, jag var inte med på den sändningen faktiskt. Jag, äh, äh, de ringde mig och jag var väldigt fredsamt hela historien. så mm. alltså, Roman tog istället. Men i alla fall... <coughs> Eh, och sen så har ju Robban gjort en del dokumentär. Och sen så gjorde hjärt eh, också En del av det här. Och mm. jag vet faktiskt inte om Christer Har sagt till Robban att han har gjort det Jag vet inte, mm. jag, har inte jag har faktiskt inte frågat Robban rakt ut Jag vet, eller hjärt Säger att Christer flera gånger till honom Har sagt ja. att han har gjort det ja. Så då blir det också, man får eh, kolla Trovärdet på det Ja. Och, och, och, och trovärdet på källan ja. eh, Christer Pettersson som ja. Om han skulle vara oskyldig Han tjänar ju pengar Ja, absolut, absolut. Det är ju en svaghet i hela det här mm. Men när det gäller Gertz Gertz skulle ju aldrig säga till mig att Krille hade delt sett från vad han inte har gjort det Så bra känner jag andra mm. så. Så jag tror att Jag övertygad att Christer har sagt till hjärtat att han har gjort det mm. Men sen om Christer Talar samtidigt, det här blev jag mm. Ingen men som slutsats är att de flesta Av de här tv-spåren eh, Tror du mindre på Eller alla konspirationsteorier tror du mindre på ja. Och de två eh, som du tror mest på Är i första hand Christer Peterson, mm. I andra hand den andra Krist Någon som heter Krist antagligen Ja, någon som heter Krist Men ge mig en konspirationsteori Som förklarar detta hur de kunde veta vad han skulle ta vägen mm. Utan att det är någon telefonavlyssning Och massa skit som ge mig, så, så är det att de provat detta mm. eh, jag tror vi ska avsluta här Men ja. jag, jag brukar avsluta med att fråga Om det kom fram imorgon mm. som mm. Alla kort på bordet mm. Liksom finns inga tveksamheter mm. Och det skulle kunna vara vad som helst mm. Vad hade du tyckt var mest eh, eh, Spännande Eller eh, intressant i ditt huvud Eller tillfredsställande Om det var Hade du liksom tyckt ja, det... det var spännande Om det var en konspiration Tillfredsställande eller spännande alltså, Jag hade ju tyckt det här har jag antyst någon nog. Mm. Jag hade ju det mest spännande det som hade fått mig och liksom och järnspika. Det hade ju varit var mm. någon slags intern konstruktion. Bland sorsa. Ja, typ liksom. ja. att det hade varit för att... Det finns ju en sak som, som jag tycker är lite konstig här som faktiskt jag också kan fundera på ibland och att vi säger det här jag har inte dubbelkollat det här. Men samma natt som Palme blev skjuten så försvann ju harvard på någon myndighet. Ja. Det, det, det var ju nog skattemål för att han hade bytt en föreläsning. Ersättning för en föreläsning på Harvard hade han bytt till att hans son skulle få gå där. Och så ja, det här klart. var en affär, en av många då som höll på att segla upp. Men papprena kring den affären skulle ha försvunnit från en myndighet samma natt som han blev skjuten. Och det är ju jättekonstigt. Mm. Det är det ju. Samtidigt så är väl den här Harvard-skandalen inte en så pass stor skandal så det berättigar att... Nej, inte, det fanns andra. Det fanns ja. ju hade ju vapenaffär med, med, ja, han, med han. Ja, precis. Om man skulle få till en teori där man skulle förklara att Algenons död i tunnelbanan och Palme och det hängde ihop skulle jag känna också vara lite tillfredsställd. Ja, där det funnits många program och göra. Ja, ja. ja. Och den, den, har ju, den är ju lite kittlande då, på ja. en den bofors georgs eh, ja. ja. ja, jag, jag håller med. Det är nog det mest spännande motivbilden. Mm, tycker jag. Det är det. Eh, sen kan jag tycka eh, eller, det bästa vore ju att om det imorgon läggs fram oberoende det bästa av det själva svåret då skulle allt annat tystna Då skulle vi, allt, då skulle vi liksom veta och gå vidare mm. och slippa alla vilja. Tror du att skillnad om Kristel hade levt idag och om det nu var han? på ålderns häst hade ändrat sig och Nej, alltså han Han hade ju sagt till att jag kan inte inför mina systrar framstå och sådär, så det tror jag han hade Jag tror inte jag hade, hade han klarat sig så många år så hade han klarat sig lite till Han hade ja. in lite varje års, men ja. han hade ju inte erkänt Okej, okay. då så jag tack så jättemycket Hassan. Ja, Tack själv, var trevligt Hej.